السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نشكره ولا الغرينه ولا التصدر ونعوذ بالله من شروع أنفسنا والسجئات أعمالنا من يهدد الله فلا مذل له وَمَنْ يُفْلِلْ فَلَا هَاجِئَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حَقَّ تُفَابِكُ وَلَا تَنُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 نحلكم أأمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد فاج روزاً أظيماً أما بعد أين أصلت الحديث كتاب الله وقيراً هدي هدي محمد صلى الله عليه ولله وسلم وشر الأمور محدثاتها أين كل محدثة وكل بدأة غلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات أكرمكم الله كريدا كريستيك كريستيك خصوص أهل السنة والجماعة مريكا جميعا من مرضوح المنهج إلى سنة المنهج لنجل ini adalah adzir syariatul islam kerana itu Rasulullah SAW merindahkan untuk berkata sebagaimana dalam firmannya kul hadithi tadili adu ila Allah ana wa mani taba'ina katakanlah ini adalah jalan saya berda'wah kepada Allah saya dan arah yang semangatnya adalah batira, yata batira, yata subnul. Dan juga Allah berpesan kepada berfirman, "Wanah ada ciraat yang mustaqiman, fetsabiu, ولا تفسد السبل فتقرف بكمال سبيل. Dan subunya ini adalah jalan yang terus. Maka itu jalan tersebut dan jangan kalian menyikuti jalan-jalan yang lain sehingga memecah kalian dari jalannya dan di dalam sakit Abu Darda yang diriwayatkan oleh Nabi As dalam kitab ussun, oleh dan Al-Syeikh dan lainnya asma Allah taala. Akhrulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laqad taraktu kum al-laylah bayda laylaha kal-hariha la yaziq anha illa hal Sungguh telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih malamnya sama dengan siangnya tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binasa Maka syariat Islam adalah syariat yang jelas dan tuntunan yang sempurna kamil tidak ada kekurangan di dalamnya dan tidak perlu ditambah Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaykum ni'mati وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kusukupkan ni'matku atas kalian dan saya telah riba Islam sebagai agama kalian dan tidak ada satu perkara pun kecuali ada petunjuknya dalam Al-Quran Allah SWT berfirman وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِذَاءَ تِيَالًا لِكُتِ الشيءٍ dan kami menurunkan kepada al Muhammad Alkitab sebagai penjelas segala sesuatu dan di dalam surah al anam Allah SWT berfirman ma tarraqna fil kitab ni syait kami tidak menampakkan sesuatu apapun peninggutannya di dalam Al-Quran dalam Alkitab, semuanya ada karena itu kewajiban seorang Muslim yang ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat هذا لا جميل يقول في القرآن بان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتاً قطح بيأثث يعني قال شور المسلم دل... ثابت بيأثث أجمال يقول إذا قطح بيأثث أجمال يقول ما كان يكون دلم فيه لطنيا حتى الكند ينسل سرعا فمن استبع كلاية فلا يذل ولا يشقى ومن أعرض أن ذكري فإن لكم عيشة ضركة فنحشره يوم القيامة الأعمى kalau siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat, tidak pula tersalah. Dan siapa yang berbangun dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkannya dalam keadaan buta. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipaparkan Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala berkata, "Walaulā anṣabatnāka laqad kitṭa tarkal ilaykum shayn qalīha." Jikalau <Sessi> ada kemat, rizq al-hidup, rizq al-mamat, hamba tak jadulkan diri agama kita. Maka kita tidak mengaku dengan Rasulullah. Maka sungguh, engkau telah condong kepada mereka untuk merayu sufiyah diri. Kalau kamu sudah seperti itu, maka kami akan menyamai dengan kelemahan hidup dan kelemahan fikir. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan penolong lebih dari kami. Terakhir, hal itu menjadi tetap atas prinsip agama di atas dasar agama di atas syariat yang telah jelas sempurna, wajiban kita dalam istibar mengikuti dan dilarang untuk tidak membuat perkara baru di dalam agama dan dari materi para ulama dari dulu sampai sekarang mereka senang mentakrir usul mentakrir tokoh-tokoh akidah ahli sunnah dan jama'at kepada kaum muslimin supaya mereka kokoh di atas dasar Punya pijakan yang kuat, dan dengan hal tersebut, mereka akan selamat dari gelombang syubhat yang menyambar-nyambar. Terlalu, kita lihat kalangan-kalangan para ulama kita, mereka merindu tentang usul Ahli Sunnah. Toto Ahli Sunnah yang seorang itu harus bertijak atasnya Dan juga para ulama kita rahimahumullah, semestinya mentaklirakan tersebut dari dulu sampai sekarang. Iya. Apalagi, di zaman ini, para masyayah kita, rahimahumullah, al-awwad minhum, wa'afirullah al-ahiyyat. Mereka senantiasa mengajarkan dan mendidik umat di atas top syariat Islam, di atas dasar yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan mengajarkan buku-buku dari para ulama, ahli sunnah, taala. Ya, Di depan kita ini, kitab Syirkulillah karya Imam Al-Bardahiri rahimahullahu taala. Mungkin telah berlaku beberapa kesilapan kecil pada pertemuan yang telah lalu menyebutkan beberapa kandungan. Ya, Insyaallah saya kita meringkas begini. Beberapa perkara yang berkaitan dengan judul kitab. kemudian yang kedua, yang pertama berkaitan dengan sengaran kitab. Kemudian yang kedua berkaitan dengan judul kitab Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan isi dari kitab dan pembahasan sebuah tarih. Adab yang pertama berkaitan dengan unaran, kita sebut tadi kitab ini Syafus Sunnah adalah tarih Imam Al-Barbahari. Nama beliau Al-Hasan Ibn Ali Ibn Salah. Al-Hasan Ibn Ali Ibn Salah. Kunya beliau nama panggilan Abu Muhammad Al-Barbahari. Al-Barbahari ini berkepada barbaha. Katakan bahawa barbaha ini adalah sejenis ubat-ubatan yang diambil dari India. Dan beliau iman Al-Barbahari adalah iman yang menjadi panutan. Dan syilf Al-Hadabi lagi zaman. Kemudian beliau adalah waris memberi nasihat. Zahid, orang yang berzuhud. Dan demikian kita melihat dan mengambil pelajaran dalam biografi para ulama kita. Mereka di dalam agama mengumpulkan segala pekat. Dan berusaha untuk mengamalkan segala sesuatu. Tidak dapatkan mereka alih, ramah dengan ilmunya. Orang yang zuhud, jahid. Orang yang memberi nasihat. Kemudian tersiasa hidupannya dengan amalan dan akhlak yang mulia. Ini patut untuk dicontoh oleh setiap penonton ilmu. Bahawa ilmu itu bukan hanya sekedar dipelajari saja, tetapi diamalkan juga. Dan juga ilmu itu berkaitan dengan masalah akidah, kemudian berkaitan dengan masalah hukum, masalah muamalah, masalah sunnah, kemudian masalah akhlak. Dan seorang Muslim hendaknya bertazam terhadap syariat Islam terhadap akidah, as secara serta keseluruhannya. Ya yuhen amanu nama nu udhuluk bismillahi rabbil alamin. Batu lah kalian segala Islam secara keseluruhan. Iya. Imam berdahari, katakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar Alamun Nubala, kana awwalan bil haqq da'iyah ila al athar la yakhafu billahi law matlan. adalah orang yang terus-menerus mengucapkan yang hak, dai menyuruh kepada al dan tidak takut di jalan Allah cercaan dari orang yang mencerca. ini kitab karangan kita. Jika mereka meyakini suatu hal-hak, jelas kendaliannya dengan Quran dan Sunnah. Maka mereka mengucapkan hal tersebut dan tidak peduli siapa yang menyelidik dari siapa, siapa, siapa yang menentangnya. Dan ini ciri para ulama kita dari terdahulu. bumi. Ia. Kemudian dari biografi Imam Al-Bartahari di sini yang juga eh, kita ambil pelajaran darinya. Sebagai tambahan dari apa yang berlalu kemarin, Sheikh Mubin rahimahullah katana pernah menyebut satu sahaja berkaitan dengan imam al-Tarbahari. Kata beliau imam al-Tarbahari itu baik dalam ilmu hadis, lemah dalam ilmu hadis. Tapi dalam sunnah beliau adalah imam yang kuat, panutah. Tapi dalam ringkas dan terhitat ada kelemahan. Itu pernyataan beliau kita mengambil hikmah dari sini, bahawa para ulama kita, itu tidak singgah dalam suatu masalah apapun. Bukan kerana dia adalah iman yang ditepahkan misalnya, yang sangat dihormati dan dihargai. Kemudian, ada sesuatu yang perlu diterangkan, akhirnya disembunyikan kerana hal tersebut. Nah, kiri Ahli Sunnah, seperti dikatakan oleh wakih bin Jarrah dayanri kata wakih, Ahli Sunnah, menunjukkan apa yang mereka dan apa yang mereka. Ahli Zila, menunjukkan apa yang mereka. Ahli Sunnah, mereka menerangkan apa-apa yang merupakan argumen kuat untuk mereka, dan apa-apa yang merupakan kritikan memperbaiki mereka. Misalnya mereka yang berbuat kesalahan, ternyata dalil dia memperbaiki hal tersebut, menyerangkannya, maka mereka tidak setuju mereka angkat sehingga diperbaiki layar salah. Tapi kalau ahli tidak-tidak, ciri mereka hanya sekedar mengandung yang baik saja untuk memuatkan mereka. Ada pun yang jenis, itu mereka sembunyikan. Atau perkara yang bisa menghantam dan menjelaskan ada sesuatu yang salah pada mereka, maka hal tersebut mereka sembunyikan. Ia. Maka, ahli sunnah menerangkan hal tersebut. Demikian pula dalam perniwayatan diterangkan oleh para ulama. Ada imam besar, ahli sunnah, Segera menyampaikan sunnah dan dijadikan panutan oleh umat di dalam masalah komitmen di atas sunnah, tetapi dalam periyatan hadis diterangkan ada kelemahan. Sebab periyatan hadis sifatnya sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Sebab kalau ada kelemahan dalam periyatan hadis harus diterangkan, jangan sampai ada kesalahan terjadi dalam hadis. Rasulullah Allah Taala Alaihi Wasallam. Kena diterangkan kepada ulama. Bahwa Mu'ayyidin Hamad Al Khuzayri, beliau ini imam dalam sembilan zaman, jadi ya? panutan sampai Imam Ahmad juga bergantikan dengan ucapan beliau. Sehampun orang yang berbicara dengan ucapan beliau, ya. beliau ini dikatakan oleh para tahu banyak juga lemah dalam sembilan. Nah, sekali tidak itu, Kadang ayahnya, kalau seorang muhasabah ditanya, bagaimana ceritakan ayahnya? Dia terangkan. Kalau dia ayahnya lima, seperti imam. Ali bin al-Baligh Ali bin Abdullah ibn, ibn Hakam Abu Ja'far al-Madini al wa al taqul Hari ini di majelis ta'dil berbesar ditanya oh, bagaimana kedudukan ayahmu dalam periwayatan sayyid Ya ini ditanya Apa katanya Abi Baid Sebaik ayah kelemah dalam periwayatan sayyid La tuk enggak? masalahnya ada nah Masalahnya kalian menerima hadis hadis ini Nabi sallallahu akan terjadi kesalahan kalau kemudiankan hal tersebut. Demikian pula di dalam Muqaddimah Sahih Muslim, Zaid bin Nabi Una berkata la ta'khudun an akhi, jangan kalian mengambil hadis dari saudaraku, saudaraku. Itu tahdir kepada orang jangan terburu mengambil hadis dari saudara Kenapa? saudaranya. Kenapa? Sebab saudaranya itu pendusta dalam periwayatan hadis. Berarti enggak kan? Dan tidak ada muhabha para ulama rahimahumullah, di dalam mata lain. Setelah itu, kita mengambil fa'idah dari sisi ini. Bukan untuk mengutas kejeregan, tetapi kita mengambil pelajaran bahawa ahli sunnah seperti ini. Mereka terbuka. Ada suatu yang salah, maka diperbaiki. Namanya manusia wajar kalau terjadi padanya suatu kesalahan. Ia. Baik. Kemudian, berkaitan dengan judul kitab. Kitab ini, sebagaimana yang disebut tadi, namanya syarafu. As-Sunnah Syarah artinya penjelasan As-Sunnah akan kita carangkan di, di poin yang pertama yang akan disebut Oleh Imam Al-Bahari Ada pembergianan dengan isi kitab Kitab ini Walaupun ukurannya tidak begitu besar Hanya ringkat Mungkin kami kuat memiliki kitabnya Dan syarat dan seluruh khawirin punya kitabnya oh ya? Ada pegangan dan kita akan yang menerjemah satu persatu insya Allah. Ya. Walaupun kitabnya ringkas dan tidak begitu tebal. Tetapi kita ini termasuk Nasa'i. Kitab yang sangat berharga. Karena berisi pokok-pokok prinsip Ahli Sunnah wal Jama'ah. Di dalamnya berisi prinsip Ahli Sunnah wal Jama'ah. Nah. Dan secara umum, yang disebutkan oleh ulama berbahaya dalam kitab ini adalah pokok-pokok yang luar biasa dan takdir usul ahli sunnah yang sangat menakjubkan ini. Kata dia manusia itu tidak luput dari kesalahan. Katanya tiada kajian yang saya rasa ada ada saja ya, bentuk ketergiringan dan pemikiran. Di dalam kitab ini ada beberapa perkara yang diluruskan oleh para ulama terhadap. Uh, perkara yang disebut kalimah dan bertahan Rasulullah S.A.W. Ia. Nah, Sheikh Mujaddid pernah menyebut bahwa semalam bertahari. Itu perlu diingat. Kadang beliau berlebihan dalam sebagian ibarat. Selainnya siapa yang tidak berucap seperti ini, maka hukumnya kafir. Padahal kalimatnya mengandung hukumnya. dan bina. Kemudian juga ada beberapa perkara yang Imam Al-Barbahir rahimahullahu taala ingin kendal dalam perkara tersebut dan seakan-akan singkat dengan perkataan sebagian qawaid tahluk bina bagaimana kita akan terangka. Insyaallah Ustaz pada tempatnya. Iya. Baik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan isi kitab. Kitab ini adalah membahas al-ittifaq. Pembahasan tentang masalah masalah aqida masalah aqida ahli sunnah wal jamaah salah dan dasar kukuh ahli sunnah wal jamaah dan nah, ahli sunnah di dalam kukuh i'tiqad secara umum pembahasannya kubayatannya bersaitan dengan takrir menetapkan dan menjelaskan rukus iman yang yasna yaitu al-iman di wanakam takdir dan kitab kitab akhir Kemudian, dan qadar, baik itu wasyar. Ini bermakna kepada Allah, ini yang pertama yang beriman, keimanan kepada Allah. Ini yang kedua, keimanan kepada para malaikat-Nya. Kemudian yang ketiga, keimanan kepada kitab kitabnya nya Kemudian keempat, beriman kepada para rasul-Nya. Kemudian kelima, beriman kepada hari akhirat. Yang keenam, beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Dalam keimanan kepada Allah, Tauhid itu sebagai tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Saudara yang di Tauhid rububiyah adalah menyatakan Allah dalam af'alihi, dalam perbuatannya. Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang menidurkan dan mematikan. Dan seterusnya dari makna rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah adalah mentakrir Bahwa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak disembah, Ifrad Allah bil ibadah. Mengindikkan Allah, mengatakan Allah dalam beribadat, dalam beribadat. Ini tafsir urfiah. Tafsir asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala Sebagaimana yang tertera dalam Al Quran, dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada perubahan sedikitpun, tanpa menyerupakan dengan makhluknya ditetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ini tiga jenis tawfi kalau kita melihat di para ulama terdahulu karangan para ulama dari abad ke-2 sampai abad ke-5 sekitar itu kebanyakannya di dalam masalah tawfi mereka berbicara dengan atau berbicara seputar permasalahan tawfi asma wa tifa kebanyakannya kenapa? Sebab kesesatan yang muncul waktu itu kebanyakannya dalam masalah asma sifat, kebanyakan. Ada berbicara juga dalam masalah rubiah, masalah uluhiyah, berbicara dan, Itu kadang di bingung berapa. Tapi dalam asma sifat mereka merinci. Karena kesesatan yang muncul di zaman itu adalah kesesatan dalam masalah asma sifat dan sampai sekarang masih berlanjut terwadhi. Orang-orang Jahmiah hanya membuatkan, menetapkan satu sifat saja untuk Allah. Sifat Al-Ujuh itu. Orang-orang Maqtadzillah hanya menetapkan tiga sifat. Orang-orang Asyariyah, orang terdahulu ya tidak maknanya orang-orang Asyariyah cuma menetapkan seti sifat. Orang-orang Asyariyah belakangan menetapkan dua puluh sifat. Ini yang masyur di buku-buku pelajaran agama di Malaysia. Kemudian orang-orang Maqtadzillah itu menerapkan, menetapkan belakang sifat orang-orang penutup -orang, Al-Mansur Al-Mathiridhi Anggapkan 8 sifat Ini kompos kisahkan dari babun Ya orang-orang Di sudah dibantah oleh para ulama dan namanya dibicarakan dalam kutub Al-Ihtiqah Dan itu kalau kita lihat cara dalam buku para ulama yang membahas al-ta'afidah Apakah kitab ini Syaratus Sunnah Atau kita buka misalnya seperti kitab eh, Apa? Ihtiqah Abu Bakr Al-Ismaili kita di kitabuka di dalam buku syara ulum sifat ahli Sunnah wal Jamaah Sharia imam Allahu Akhi. Di dalam kitab Sunnah Sharia Abdullah bin Ahmad, Sunnah Sharia al Falah, dan Sunnah Sharia Ibn Abi Hatim. Tanya disebutkan berbicara tentang asma wa sifat dalam masalah keimanan kita tahu. Sebab kesukaran boleh muncul di masalah asma wa sifat. Berjalan setelah abad kelima. Mulai muncul kelihatan di Tawjid Ulukiyah, maka para ulama banyak menulis juga di dalam masalah Tawjid Ulukiyah secara terperinci. Kita lihat bagaimana terlihat Imam Al-Tan'ani, Kitab Liyaw Taqfir Al-i'atifah. Jadi Imam al rahimahullah R.A juga punya kitab dan karangan-karangan Assyiq Muhammad bin Abdul Wahab R.A mempunyai manfaat pada sebesar dan sambil saat ini. Masih senantiasa dijadikan kejahatan dan patahkan oleh ahli sunnah. Dia berkata-kata masalah tawjid uluhia. Ia. Jadi ini sekirah tentang keimanan kepada Allah. Dan disebut juga keimanan kepada para malaikatnya. Berinci bagaimana keimanan kepada para malaikat. Akan berlalu bersama kita insyaAllah dalam kita. Kemudian disebut tentang keimanan kepada para, para Rasulullah. disebut juga keimanan terhadap kitab-kitabnya. Kemudian disebut keimanan kepada hari akhirat. Nah begitu masuk dalam keimanan kepada hari akhirat Habib bicarakanlah mulai dari masalah adab kubur Sebab kata Nabi Al-Qabarul Awal Manajiri Akhirat Kubur itu adalah awal persinggahan akhirat Perkaitu nanti akan dapatkan dalam buku i'tifat Pembahasan tentang adab kubur, adat atau tidak Kemudian di, adab, eh, di, di kubur itu diadab apanya, rohnya atau jasadnya Itu akan diterangkan dalam buku buku i'tifat Kemudian pembahasan tentang kenikmatan ya. Ini kandungan secara dalam adab tu. Iban sampai para ulama. Kemudian berlanjut ke dia perhatikan lagi mukt. Kemudian di pada mazhab kemudian masalah syafaat Rasulullah SAW, Kemudian masalah arq, kemudian masalah kitab, kemudian masalah timbangan, kemudian uh, se atau sebelum timbangan adalah telaga, kemudian timbangan setelah itu jembatan, ya setelah itu surga dan neraka semuanya ada pembahasan dalam buku tafsir. Ini semua masuk dalam rangkaian keimanan pada hari akhirat. Yeah. Kemudian dibahas juga oleh para ulama tentang masalah tafsir. Keimanan terhadap takdir Allah yang baik dan buruk. Betul? Masalah takdir ini Termasuk dari usul iman yang paling pertama ada sesuatu di dalamnya. Dan sesuatu dalam masalah takdir, ini sebagaimana yang kita ketahui bersama awal mulainya muncul di Basra. Dimunculkan oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani di akhir zaman para sahabat. Bagaimana di hadith yang pertama dalam Sahih muslim dari Kitab iman, yang para ulama di zaman itu yang mewakili sejarah ya, Yahya bin Ya'mur bin Abdurrahman bin Humayat al-Humyari Keduaannya berangkat Tulu di kota Muska untuk berjumpa kepada para sahabat Tanya tadi tentang perkataan ma'bad dalam masalah Tadar Ma'bad berkeyakinan bahawa takdir itu Perkara itu sifat lu'uluh Baru terjadi Jadi kalau baru terjadi Allah baru tahu Allah tidak tahu sebelumnya Ini qadariya Qadariya yang seperti ini dikafirkan oleh para ulama Untuk mencari ilmu Allah Mencari ilmu Allah. Dalam latihan khadariyah terbagi dua, sebagaimana yang kita akan berikan lebih pembahasannya di dalam masalah takdir Jadi para ulama kita secara umum itu banyak mencakupi rukun iman yang enam di dalam masalah akidah. Tapi bukan artinya terbatas pada rukun iman yang enam Tidak dibahas yang lain. Tidak. Para ulama kita juga menyebutkan di dalam uh, buku-buku akidah berkaitan dengan masalah-masalah. Pokok yang ahli sunnah menyelidiki ahli tidak dalam hal tersebut. Ya, yeah. dimasukkanlah pembahasan tentang masalah para sahabat. Wajibnya cinta kepada para sahabat dan Mendoakan akan riba untuk mereka. Kemudian disebutkanlah pembahasan tentang wajibnya memberikan para istighfarululoh. Sallallahu alaihi wasallam. Masukkan pembahasan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa Muslim. Tidak boleh melakukan kudeta kepada yang walaupun melakukannya. Yeah. Nah, pertanyaan dia masih Muslim kemudian dimasukkan juga masalah-masalah lain kadang masalah kisri kita dapatkan seperti masalah mengusat di atas sepatu ini identik dengan masalah kisri tapi disebut oleh Imam Baratah dalam sepatu ini sebab ahli sunnah menyelisih hal yang tidak ada masalah lain nah demikian disebut juga dengan masalah nikah dengan wali nikah harus dengan wali dan dua saksi sebab kalau kisri dalam takwir ya akhirat sebab ahli sunnah menyertai ahli bid'ah dalam masalah ini dan masalah-masalah lain, insya'Allah Taala kita akan ketemukan di dalam kita pun. Jadi secara global perlu kita tahu bahawa pembahasan ahli sunnah dalam masalah iman atau dalam masalah akidah itu berkaitan dengan rukun iman yang enam dan berkaitan juga dengan masalah yang lain yang ahli sunnah menyertai ahli bid'ah dalam masalah tersebut. Masalah-masalah yang ahli sunnah Mempunyai ciri khusus dalam masalah-masalah tersebut, Itu disebutkan oleh para ulama di dalam kitab ini. Dan insya Allah, Allah, Allah akan berlalu bersama kita, pembahasan, ya, di dalam kitab ini. Nah. <tuh> kemudian ke dahuluan berikutnya, uh, Ada tadi yang terlupakan di dalam masalah judul kita. kitab. Judul kitab Syafu Sunnah. Syarah As-Sunnah. Para ulama banyak menamakan buku-buku yang berkaitan dengan akhidah, disebut dengan nama As-Sunnah. Seperti saya sudah sebutkan tadi beberapa jenisnya. Dan ini penggunaan buku aqidah yang paling banyak digunakan oleh para ulang Ahtalam. Paling banyak penggunaan. Dan itu kalau kita lihat serangan dari abad ke-2 sampai abad ke-5. Kebanyakan buku yang dikara itu dengan nama Ah Sunnah. Atau syarat susunnah yang disini. Usul ahli sunnah. Dan seterusnya. Nah. Tidak ada penamaan-penamaan lain dalam aqidah. Selain dinamakan aqidah Dinamakan i'tiqat. Dinamakan Ah ini penamanya, penamakan Al-Sunnah Juga dinamakan Al-Tawfid Tawfid, bagian dari Aqidah Bagian dari akidah. Tapi dalam pembahasan akidah yang paling mulia ya, paling abunya adalah Masalah tauhid. Dari itu akidah secara umum dinamakan juga dengan nama tauhid. Ya. Kemudian pembahasan akidah juga disubat dengan, dengan nama Al-Iman Pembahasan Al-Iman Lalu kita buka kitab Al-Iman, Syariah Eben Manda maka atas mendapatkan pembahasan lima tidak berkaitan dengan masalah e, apa diman kepada Allah secara khusus, tapi secara umum ini juga berkaitan dengan masalah ekstaf secara umum. Nah, demikian pula lima al karya Al-Qasim e, Al-Qasim Alaihi Salam, wassalamu Kemudian penamaan yang ke apa ni ke lima. Akhidah juga kadang, -kadang disebut dengan penama'an As-Syari'ah, dengan penama'an As-Syari'ah. Penama'an as ini, penama'an yang jarang digunakan. Tapi, telah jiridai oleh para ulama, walaupun jarang digunakan sebab pengguna'an as itu umumnya identik dengan ah dengan hukum-hukum. Tapi ada sebagian para ulama yang menggunakan buku Akhidah dengan pembahasan as -syariah. Seperti kitab as Karya, Al-Ajuri, Allah s.w.t. Semaka dapatkan dalam kitab al-Syariah, ada pembahasan tentang rupiah pada hari siamat, ada pembahasan tentang masalah kekecahan, ada pembahasan masalah taqdi, dan seterusnya. Dan nama kitabnya adalah al-Syariah. Ini penamaan-penamaan untuk kitab atau buku Ahli Sinna.